בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה נ"ב, מייסד על תורה נ"ו, בליקוטי מרו-נטיניאנה. "מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. קהלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. ריבונו של עולם אדון כל, אשר בכל מקומות ממשלתך. כי אתה מקומו של עולם, ואין העולם מקומך. אלחם עלי למען שמך, ותן לי באמת לב כשר וטהור לעבודתך וליראתך, לב ישראלי באמת, עד שאזכה שיהיה ליבי משכן כבודך, שיהיה נמשך לתוך ליבי שכינת כבודך הגדול והקדוש, השוכן בתוך לבבות של כל אחד ואחד מישראל, עמך הקדוש, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד ואחד מישראל. ועיקר האלוהות הוא בלב, כמו שנאמר, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. ברחם עליי ועוזרני וזכני, שיהיה ליבי מלא מלואותך, עד שלא יוכל שום מקום בעולם לבלבל ולמנוע אותי מעבודתך ומיראתך. רק אזכה להכיר אותך ולמצוא אותך בכל המקומות שבעולם ובכל דרגה ודרגה שבעולם. כי לית פנוי מנח זכני כן להיות נכלל בך בכל לבבי באמת, עד שאזכה גם כן בבחינת מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. עד שכל המקומות שבעולם יהיו בטלין ומבוטלים נגדי בתכלית הביטול. ולא יהיה להם שום כוח לבלבל אותי חס ושלום משום דבר שבקדושה. רק אוכל להשיג אותך ולמצוא אותך ולהתדבק בך באמת בכל המקומות שבעולם. ותורני ותלמדני בכל עת ועת איך להתנהג בעניין כל הטלטולים ונשיאות לדרכים. שיהיה הכל על פי רצונך באמת, על פי אדוני יחנה בביתי, ועל פי אדוני יעשה כל נשיאה ונשיאה. בכל סדר הנהגת הנשיאה והחניה בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, יהיה הכל כרצונך באמת. ובכל מקום ומקום שאבוא לשם בחנייה ובנסיעה כפי רצונך, אז כי למצוא שם אלוהותך באמת, ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת. ואל יבלבל אותי שום מקום שבעולם מעבודתך ומאירתך, רק אהיה סמוך וקרוב ודבוק אליך באמת בכל המקומות שבעולם, בכל דרגה ודרגה שבעולם. רחם עלי למען שמך, ומלא משאלות ליבי לטובה ברחמים. כי צרכי מרובים מאוד, ודעתי קצרה מאוד לבאר חלק אלף רובבה מהם. רחמן מלא רחמים, תאר ליבי לעובדך באמת, יחד לבבי לראה שמך. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. ולרצון נמרפי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן.